Mikel Laboaren abesti ospetsu honen e, bidez hurrengo gaiari helduko diogu, izan ere igande honetan apirileak ogeita bederatzi askapena eta ahaztuak e, taldeek e, ekitaldi bat e, oroimeneko e, jardunaldi antolatu dute Gernikan, atzoko eta gaurko fasismoaren aurka, izan ere jakingo duzue, e, bihar Gernikako bombardaketaren e, irurogeita mausgarren urte urrena izango dela, eta ekitaldi honetaz egiteko telefono Haren bestaldean, Julen Zulaika Eskapenako kidea daukago, arratzaldean Julen. Kaixo, arratzaldean. Eh, bueno, kontago zu, lene ke bain, e, nola ba azkapenata ahastuak batera antolatu duzuen egitaldi hau. Bueno, ba e, ikusitan, bueno, eh, e, betetzen dela tauste Ostuanean bertan beteko dela zugu izan duzuen bezala, ba 15. urte horren gerri germikako bombardzak eta egintzutela, zutela, ba hor bai memoria historikoaren ikuspegitik, eta bai internazionalismotik ere, baina bian bueno, artean, hartuak e, eta askapenan artean, ba, nahi zan dugu egunerre bendikatiboat e, sortu horren ari da, eta ba, bertan ba, bai atzoko eta bai gaurkoa fasizua, baina bai, bai imperialismoa ere, eta artean ba, brigada internazionalei, ba, Euskal Herrian ere izan ziren kanpoko lagun horiei, eta ba, omen alditxo bat egin genieke. Euskal hmm. bat egun osoko egitaroa antolatu horren ari da, ba, ba, batez erori. Azoko eta gorkofasismoa, imperialismoa, eta, eta aldi berean, bat brigada internazionaloia, hemen aldi batekin dizegun. Mm -hmm. Izan hori, Gernikako bombardaketa ere, kanpoan gogoratuko da, Dublinen eta Buenos Airesen besteak beste? Hori da, eta azkenean, gukulertun dugu bat Gernika mundu mailako simboloa dela. Eta... Bazkinean, e, Gernika bombardea duztenean duela dutamagost urte, irudikatu iru dezakegu gaur egun, ba ez dakite, duela bi urte, Palestina bombardea, duke, bombardea duzuten bezala gaza, edo Irak, edo Afganistan, edo Libia, edo beste imaterri alde ezta. Bazkin batean, eraso imperialista bat izan zelako, e, lehenengo ezpazen ere, ba, lehenengo bezala ikusarazi izan dena, eta mundu maileako simbolo bat arduan, bueno, irakurketa hori ere, gaur kotasuneko irakurketa hori ere, nahi izan dugu egin. E, Eki taldi nolabait simbolikoa e, izango daz, e, besteak beste e, gudari batzuenekin batera e, konpromesua fasismoaren aurkak egiteko konpromesua berritziko da. Hori eh goreko 12etan, ba hor ba juntetxearen aurrean ba eingo duguna da, ba grai horretan jorai duro urte, e, ba, altxementu altzamentu fasista sortu zenean, edo zenean esango dezagun, ba horrei bai bizianoak eta bai guraliek, ba bueno, horzin bate konpromisozko zinbate sinatu zuten, horren aurka bor egingo zutela eta iruikatu nahi dugu gaur ba, egun ere, ba dukala horrek bere narkotasuna, ba, azken batean ikusi e, besterik ez dago, ba ba bizi garen segoretara bizi arazi nahi gaituzten eta beraz ba, bueno, e, simbolikoa bada ere, ba gustu dugu oraindik ere ba, fasismoa badagoela Oraindik ere ba uno, bai, eskubideak eta nola es herri zapalduen eskubideak ez dira bermatzen, beraz e, oraindik ere ba garkotasuna baduela garai horretan e, sinatu zuten e, gazte hoiek, ezta? E, ba, sinego iturri. Uh -huh. Zei izan ere ja gudari gutzi geratzen dira tamales? Bai, bai, egia izan e, gutxi gutxi eta eta belgaista internazionalak ere oso gutxi. Ematean 2025 urte pasagirada deneko eh naiz eta oso gazteak izan ziren eh bai gudari eta bai kanpotik horretakoak e, borrokan hiri zirenak, azkenean ba, adinak ere bere, bere mugar baditu eta zuritzarrez ba gure artetik joaten ari dira gehienak. Uh -huh. e, mhm. izango da ekitaldi hori kontaguzu gainontzeko egitaragoa. Ba? Bai, ba ondoren 12erritan planteatu duguna da. Ba, bueno, Eraso imperialistarik ez Gernikan ezinon lemapean ba manifestazio bat burutzea, ba udaletxe pasoakik e, ba bueno, eh edo e, ja tengo dena eta bizkat e, horren helburua da ba len bizkat aipatu du da ez da ba Gernikaan gainen ba, gaurregun gaur konturatzea ere badirela beste herrialde batzuk erasotuko direnak erasoinpiralista hoien artean e, geratzen direnak e, oso gaurkotasun handiko gaia dela nahiz eta gurea ba urtetan atzera egin behar ba hori oro eta kontuan hartuko ditugu ba bai Palestinak Kurdistan irak Alibia eta beste inbaterri alde ba, gaur egune edo dura urte gutxitan edo una, inbeste eraso jaso dituztenak. Eta Biskar Lemape horretan edo ba ingo dugu manifestazioa Gernika Mertan. Eta hor e, du batean ere beste ekitaldi bate ingo duzue? Eh? Hori da eta horre <coughs> ba, bat ez ere garantzi gehiena eman nahi genikena da ba, Brigada Internazionaloia Eumenaldia. Eta tartean iru izango ditugu haipagai ba, bueno, edo e, batetik Fritz e, Tepitz, Alemania erra, bera amat urte zituela, ba, Bilbora etorritzen, eh, jakintzuen ean, Belgikan ba, bizitzela, ba, nahizta Berlingoa izan bera jaiotzez, ba, jakintzuen ean altxamendo fasizia guntzela, ba, etorritzen, errepentean, Frantzia estatua zeharkatuta, eta, eh, ba, bueno, orgu da zibilean, horre, ba, bueno, ba, bai, eskolerrian, eta bai, Katalunian ere borrokan ibili zen, eta duela bi hilabete eskasi gilda, bera diomen aldi egin nahi genioke, eta horretaz gain, baita, Felipe Matarantz, Asturiarra ere, ba, bera ere, Asturiarra izan arren, ba, ba loiolako kuartzelaren tonban, eta irunen, eta ere, ba, bueno, hor parte hartu zuelako, ba, ba euskalduanekin batera, euskalgudariekin, euskalgudarustenekin batera, eta bestetik, irugarren, e, ba, bueno, e, e, irugarren pertsona edo omendu dunea genukena, ba, lindonan eti da, zta? bera, e, jaioz ez Boloñiara, eta Brigada Internazionaletan parte hartuta, ba, e salian sauritu zuten 1937an eta sauri horien ondorioz ilegintzen eta beraz hiru ba, simbolo horien gainean esan ezagun e, ba etorri alfretten semea torriko dela e, Felipe que l'arbitia massi urte dituta ez dakigu oraindik etortzeko gai izango den edo ez eta ninoren e, ordezkarie zenbait itorriko dira italiatik beraz hiru simbolo horien gainean ikenukena e, da ba, benetan e, izan zuten garraztik garrantzia brigada internazional horiek, eta hoiei aipatuen brevezi ematea Eta, eta gure hori ba, bueno, menean e, bordetzea. Da. Agian bereziki garrantzitsua da fritz e, tepitzena, kontutan hartutan oski ba, e, nazien egazkinek -gaz, e egin zutela bombardaketa hori? Hori da, hasta, eta ez bakarrik berea, e, ni nanetik italiara ere konton hartu behar dugu aviazion e, legionarieko kideak e, fasistek ere parte hartu zutela garriekako bombardaketan bertan eta bestein inbate erasotan, beraz e, konton hartu behar da, Bai, imperialista batek gintzutela e, altxamendu fascistarekin, baina baita herritarrak egoministak, internacionalistak ere batek gintzutela, bai, Euskal Herrian e, ba, zeuen e, borrokarekin, eta bai, izatu espainiolean ere, baina, ustabalduzen e, borroka horrekin. Eta, eraz, e, ez genituen bakarrik etxaiak izan, zeru gainean, gure artean ere, ba, izan genituen borroka lariak, ba Italia, Alemania, bai, psikatorikak atzitzu denako parte, bai, atezere fascismo espainiarekin, baina horretaz gaine, iklandatik, e, inglaterratik, frantziatik, baina, hainbate eta hainbate miliak alagun izan genituen. Uh -huh. Gerore, herri bazkeria egongo da, eta horren ostean, Salvador Amorren ezkutik, eh, bueno, ba, errepaso egingo da errepaso internazionalista bat edo. Bai, eh, hauek, bueno, bai memoria historikoko abestiak, eta bai latinoamerikakoak, eta beste, bueno, e, beste herri batzutako abestiak gerekantatzea dituzte, oso, abesti horre bendikatikoa gira, gehienak ezagutzen ditugunak, baita, ai bat portaileen eitzak dela bereskatu dituzte ta bueno amaira goxo bat emate harren egunari ba bueno baskari bat eta ooitzu euskaldunak e, bazkaririk baskaritik euskalduna tartean ematen du ba jaidik edo holako topaketarik egiterik ez daukagula eta amaitzeko ba konzertu horrekin ba ba bueno de ba giro goxo batean amaitu etzagun eguna Ezinbestekoa da, bai, baskari bat egotea, holako ekitaldietan, e, ba, igandean, hogeita bederatzean, hilaren hogeita bederatzean, askapena eta ahaztuak taldeen ezkutik, atzoko, eta gaurko fasismoaren aurka, ekitaldia, oroimeneko jardunaldia Gernikan, Gernikako bombardaketaren irurogeita magozgarren urte hurrenaren harira. Julen, e, ba, mi esker eta sortean? Mi eskertu eta eta tartea. Ah ah, ah. ah.